Eta patrikari begira, albiste ona, ester, Euriborra berrikusteko epea aurreratu egingo da. Euriborra hilaren hasieran batetik bostera argitaratuko dute, orain ez orain arte bezala, hilaren amaieran, eta horrek, jakina, onurak ekarriko dizkio hipoteka ordaintzen ari denari Euribora merketzen ari da eta bera egiten duen heinean merketu egingo dira baita hipotekak baina berapen hori lehenago iritsikoa da orain Euriborraren datua eilaren haseran emate erabaki duelako Espaineko bankuak eta hala berakada lehenago iritsiko zaie hipoteka ordaindu bar duten guztiei orain arte eilaren 16 eta 18 bitartean kaleratzen zuen Euriborraren datua eta hori dela eta esaterako zenbait ez zuen abenduan azaroko berakadaz gozatzeko ako aire rekisan. Hori dela eta, herritarrek Espaineko Bankuaren kontrako hainbat salaketa egin dituzte azkeneko astetan eta beraz, oraindatua illa seran erabaki dute. Abenduko Uriborra 3,45ean geratu da eta duel urtebetekoa 2007ko abendukoa 4,79an. Beraz, urtebetean bat koma hogeita malau puntu gado ditu Euriborrak. Hori elbiste hona da orain Euriborra bera di joalako, baina kontrako gertatuko da gore egiten hasten denean. hala ere, adituen esanetan luze irango du berako joera honek.